Lytter til Køs Jorden med Klaus Meier. En podcast fra Weekendavisen. Vi skal ind til et, et, et landbrugsprojekt, som hedder... Jeg tror, det hedder Farenløse. Måske hedder det Farenløse Monsteri. Mit navn er Klaus Meier. Jeg har arbejdet med mad og bæredygtighed i overvis. Og jeg har en vision for fremtidens landbrug og for, hvordan vi skal omstille produktionen, så den gavner både smagen og klimaet. Det, der er vilkårene herhjemme, det er jo, at der er blevet postet milliarder af kroner i at bekræfte og justere det industrielle landbrugssystem, som opstod i anundsagelses afslutning. Men der er brugt meget, meget få øh, ressourcer, i, altså forskningsressourcer på, at undersøge alternative paradigmer. Det forholder sig sådan i dag, at 80% af alle de afgrøder, vi dyrker, bruges til fodring af husdyr. Når vi fodrer dyrene med vegtabilske afgrøder, i stedet for at spise dem selv, går op imod 90% af kalorierne tabt i processen. Med andre ord, hvis vi selv spiste grøntsagerne, så ville vi kunne brødføde 10 gange flere mennesker fra de samme marker. Der er ingen tvivl om, at vores fødevaresystemer har brug for at blive gentænkt. Måske skal de også hænge sammen lokalt. Jeg tror ikke, vi helt har forstået det fulde potentiale i de mindre landbrug. I denne tredje og sidste podcast besøger jeg Sandra Willumsen og producentfællesskabet farnløse Mosteri syd for Ringsted. Som jeg har forstået det, så er det meget simpelt, men samtidig meget komplekst. Producentfællesskabet på Farenløse har dedikeret sig til at dyrke jorden regenerativt. Hvordan det foregår, og hvad det egentlig betyder, det vil jeg rigtig gerne forstå. Ja, så er vi her. Sandra Willumsen købte det gamle farenløse mosteri i 2015 i fællesskab med otte andre unge mennesker. Hej, er det Sandra? Ja. Og hyggeligt. Hej, du, tak. tak. Hej. Det tak. du vil se os. Så. Så, hvad, så hvor meget er det her farenløse mosteri, og hvor meget har det egentlig? Hvor mange af bygningerne her? Hele bygningsmassen der. Så det er ligesom inden for læhegnet. Hækken rundt. Farenløse mosteri består af æbleproduktion, ciderproduktion, dyrehold og grøntsagsproduktion. Gården er ganske lille med 7 hektar jord og 1.000 kvadratmeter produktionsbygninger til udlejning. Produktionsfællesskabet består af otte selvstændige virksomheder. Når du prøver at introducere noget nyt i landbrugserværet, så er det jo ikke fordi, der er en masse mennesker, der står og klapper i deres hænder. Så først og fremmest... Så... Jeg er klappet. Men der er jo ikke, fordi der er mange. Nej. Øhm, så, så det er jo aldrig en dårlig idé at være flere. Nej. Om at kunne øh, råbe op. Eller kunne, øh, om ikke andet. Det jeg tror på, det er egentlig ikke, at vi skal stå og råbe op. Det er egentlig, at vi skal kunne bevise det med vores hænder, at vi er stand til at gøre det. Øhm, så praktikken har været helt, øh, helt essentiel for mig, at marken er der, og vi er i gang med jorden, og vi lærer. Men... Vi er nødt til at være flere om det. Hvis jeg stod herude alene, så tror jeg nok, at jeg havde kastet ringen på et eller andet tidspunkt. For nu har jeg selv grøntsagsproduktionen, ja. øh, hvor jeg leverer til restauranter. Ikke og til lokalområdet overhovedet? Øh, lidt til lokalområdet, men det har primært været øh, til København i første omgang. Det er der, ja. markedet har været nemmest, og det er også noget med ligesom at finde ud af, hvad for nogle udfordringer skal jeg ligesom tage på mig fra starten mm -hmm. af. For der var også det var en, en stejl læringskuge, så der var markedet. Mm -hmm. Så er der et forhold med en rasse, der hedder scrubscher, som ikke nitrætten ikke bider i bark. Så de går og græsser plantationen de gamle æbletræer. Wow, altså får. Ja. Mm -hmm. Og der har vi sådan en rotation, så der er også hønsehold her, æglegger, som også ægene går til restauranter. Og de går også i frugterne? Altså i frugterne. De går så efter fårene, så de går i rotationsgræsning hvor fårene først græsser, så er der en mellemlægsperiode, og så går hønsene bagefter i et mobilhønsehus. Der er, jeg tror nu, en flok får på måske 15, og en hønseflok på omkring 100 høns. Så det er jo stadig sådan små, små enheder, men til de her arealer og de her forhold, fordi det er en gammel plantage, træerne står rigtig tæt, det er høje træer med, med store kroner, så er det et godt system. Hovedprincippet i den regenerative dyrkning af jorden, går ud på, at man lader jorden ligge uforstyrret. Altså ingen plov, have, kunstgødning og hvad der ellers hører til konventionelt markarbejde. Det betyder, at jordens eget mikromiljø og næringsindhold forbedres og medvirker til, at jorden holder bedre på CO2'en og måske forøger processen og også kvaliteten af grøntsagerne. Men hvordan foregår dyrkningen af jorden? Jeg har bedt sand om at tage mig med på markvandring. Og oh, det ser godt nok, at Den jorden ser god ud her, hva'? Altså det er et lille område mellem øh, mellem æbletræerne på cirka er der 500-600 kvadratmeter. Så det er jo relativt lille, men øh, der blev lagt 15-20 cm flis på. Øh, og så gik i sidste vinter gik hønsene her hele vinteren og sked på flisen. Mhm. Mm ja, så har jeg neden. Ja. Nu er der så plantet brug i den. Og, men, men der kan man bare se, når, når der er nok, så når der er rigtig, rigtig god omsætning i det, så bliver det jo en rigtig, rigtig fin jord. Wow, wow, ja. Rigtig dejlig, svampet, masser af fugt. Der er et godt jorddække på, så der er heller ikke særlig, der er jo ikke særlig stor fordampning, øh, selvom at det bliver varmere og varmere. Jeg er interesseret i at forstå de synergier, som det traditionelle landbrug ikke er opmærksom på. Det fine, intime samspil mellem dyr, planter, mikroorganismer og svampe helt lokalt. Når man bruger træflis, som er rigtig, et rigtig godt materiale, hvis du vil have en, en høj forekomst af, af de gode svampe. Så det her, det her der er bundet CO2 i den her jord? Det er der. Altså, men det var... I en højere grad end en traditionel landbrugsjord? Det er der. Men øh, nu pløjer vi jo ikke den her, men hvis vi nu var en, en, lavede det her forsøg, og man var alligevel var hvad måske, traditionel landmand og gik ud og pløjede den, så vil det kulstof der var blevet bundet og blevet omsat, det vil bare fise ud igen. Der er stabile og ustabile måder at binde kulstof på så i jorden. Så det her uren. er... Det her, det er en, en, relativt ustabil kulstofbinding hvordan, hvordan kunne i jorden, den, hvordan kan den blive mere stabil? <laughs> den sta mere stabile binding af kulstof, den bruger du levende planter til. Øh, den, den ustabile det er den der sker i din overflade. Okay, Skovplanter så altså skove træer. Det er for eksempel, ja. men det kan også bare være en, det kan også bare være en flereårig græsmark. Man skal ikke pløje i marken. Du skal ikke pløje i marken. Altså hvis du pløjer i marken så det vender det, det det helt op. Øhm, og det kan man også godt forestille sig, Svampene, de har jo en masse lange tråde øh, ude øh, i jorden, som danner øh, hvad kan man sige, jordens internet eller jordens mærsk, altså hele distributionssystemet for, for næringsstoffer og øh, øh, alt, hvad der er brug for nede i jorden til planterne, det, det bliver transporteret rundt øh, ved hjælp af dem. Så hvordan, hvordan, øh, hvordan kan du plante i det her? Altså rogeforsøget, det, øh, det kommer op øh, her i foråret, bliver omkring knæhøjde, så bliver det slået ned. Gerne lidt højere end knæhøjde. Så bliver det slået ned øh, af en knivtrumle, og så ligger det som et, et grønt jorddække. 5-10 cm tæppe på og hele stedet. det kan du godt plante i? Det kan jeg Og ro, når I tager næring fra jorden? Nej. Eller Ikke hvis det. den har, så så kommer den jo tilbage igen. Med komposten? Ja. altså med den. den, med den... Af den. Ja. I og med, at du ikke pløjer, så bringer du heller ikke den pulje af ukrudtsfrø frø, op til overfladen, som vil ligge ned i jorden. Så hvis du, når du ikke pløjer, så, så bliver du ved med at have man sige, din ukrudtsfrø pulje under dine fødder. Så du får frugtbare jord som landmand? Du undgår... Altså nu er det her et eksempel. Ja, ja, ja det er rigtigt. at forstå det. Ja, ja, men, men det, der, det der konceptet, det er jo, at du har et grønt hele året rundt. Når du har et grønt plantedække, og du har nogle levende rødder, så har du sammenspillet øh, mellem, at du høster sollyset ved hjælp af de grønne planter. Det bliver omdannet til sukkerstoffer. Sukkerstofferne går ned og fodrer, mikrolidet, bakterier, svampe. Øh, der er så nogle næste i fødekæden, som spiser bakterierne, og måske noget af svampene, eller noget af de svampene har efterladt. Og på den måde har du en omsætning, så planten får maden, fordi at mikrolivet får sukker fra planten, og det planten så får tilbage, det er mikronæringsstoffer og mineraler. Så det vil give kvælstof nok? Ja. Du er ikke det er den det den der er teorien. Ja, det er spændende. Så er der, altså det, det vil du kunne i virkeligheden kunne gøre på helt Sjælland? Ja. ja altså, jeg tror også, du ville kunne gøre det i, I Jylland. I Jylland. Ja, du, gør, du gør det på et større areal. går ja. gror til ingen verdensnøde, ikke? Der i starten. Det kan man sige, ja, det gør den. Men altså ingen verdensnytte for os ja. som mennesker. Ja. Økonomisk er det penge ud af lommen og frø ud af lommen, ikke? Ja. Men, men, men du vil jo have gavn af det, fordi du må, altså, muligvis sparer alle dine penge på gødning og på din plov og på din måske en ekstra tur med traktoren osv. Alle grøntsager starter livet i det 250 kvadratmeter store drivhus. Salater, spinater, forsløg og en masse små spiger dyrkes, inden de plantes ud i markerne lige her. Og så dyrker Sandra tomater, og det lyder helt vanvittigt, men helt uden at vande dem. Det kan godt være, at det lyder måske sådan lidt hokus pokus, men jeg har en, plante, en tomatplante, graver et hul, hælder 5 liter vand ned i, Putter en god håndfuld foruld, en håndfuld hønsefjer, sætter planten, putter noget, et par håndfuld kompost ned i, dækker jorden til, øh, eller putter jorden ned i hullet, og så dækker jeg jorden til. Første år bruger jeg tang, sidste år bruger jeg æbleflis, og, øh, og så skal jeg i princippet ikke vand mere. Det er, <laughs> det er vildt. Og det er simpelthen fordi, at ulden holder 4-5 gange sin egen vægt i vand eller holder på vandet, så når du har sat planten ned, og den har stået en potte, så øh, har den vand nok, i kraft af uldens øh, sugeevne, har den vand nok til at etablere sit rodnet de her to-tre uger, det tager. Øh, komposten, den har næringen, hønsefjerne, der er en masse gode øh, mineralstoffer i, som selvfølgelig først skal nedbrydes, men, men, øh, men er til stede til og sådan noget så har du et tykt jorddække, tangen eller flisen, eller hvad du nu har til rådighed, som gør, at der ikke er nogen fordampning fra jorden. Tomatrødder er ret vilde. Hvis man har prøvet at dyrke tomater, så ved man, at tomatplanten er en djungleplante, hvis man ikke tæmmer den. Og det samme med rødderne. Hvis du har... Det, man normalt bruger i tomatdyrkning, hvis du har drøbvanding. så... Vil tomatplanterne blive rigtig dovne og ligge med deres rødder op i jordoverfladen og vente på, at den næste dråbe kommer? Men når du planter dem i sådan et system her, og de ikke er vant til at blive, øh, blive fodret oppefra, så vil deres øh, meget meget voldsomme rødnet synde nedad. Og de søger sig bare nedad mod de dybere jordlag, hvor de også kan hente rigtig mange mineralstoffer. Så mange år har du gjort det? Det har gjort to år, det bliver tredje år. Og du aldrig kommer ud til huset og tænker, uh. De lille nogen, der har brug for, at jeg vander dem tør, eller hvad med vandet? Vi vandede dem to gange sidste år. Men primært fordi jeg kunne se, at de manglede nogle ting. Vi gav dem en lille smule mad, kompost og vand, og den anden gang vi vandede, der gav vi dem, øh, jeg kan ikke huske om det var kuldsukker eller lucerne ekstrakt øh, så, så det har egentlig, men altså to gange det på en hel sæson. Ja, det er ikke meget. Det er ikke meget. Det er, det er ikke meget. Øh, og øh, en bonus ved det, det er, at øh, de tomater, de smager helt vildt godt. Så det regenerative handler om biodiversitet i alle led. I jorden, blandt planterne, mellem mennesker og også for så vidt angår den måde, vi indretter os på og driver virksomhederne. Planen med farenløse er, at Gården skal overgå til en fond, som man styrer udenom det private ejerskabs faldgrupper, som ellers let kommer til at stå i vejen for projektets egentlige regenerative formål. Man kan måske ikke sige, at, at, at det hænger 100% sammen med det regenerative, men vi er nødt til at kigge på, hvordan det er, vi ejer jorden, om vi skal eje jorden, og hvad det er for en forvaltningspraksis, vi har over for den jord, vi er stillet til rådighed i det liv, vi har, hvis vi vælger at arbejde med jorden. Vi er i hvert fald nødt til at gøre det attraktivt for unge mennesker at træde ind i. Og så I det her fag ja, i landbruget? det var vi nødt til at prøve at gøre en indsats. Hvorfor egentlig? Det er med, at, at landbrugets øh, hovedaktører, landmændene, de er, de er ret tæt på pensionsalderen, øh, den største del af dem. Så kunne vi ligesom godt se, at så er, der måske ikke, så er der jo nødt til at ske et ret voldsomt generationsskifte, og øh, måske er det, øh, måske det ikke lige de bedrifter, de økologiske, de små, som øh, er dem, der vil blive, blive taget over, hvis, jeg, hvis der ikke er en reel økonomi i sigte. Hvis du ikke har nogen, en kæmpe opsparing, <laughs> så er det i dag øh, ret svært øh, at gå til sin bank. Så hvem er I nu i dag? Øh, altså det er ja, 10 voksne og 5 børn, hvor de voksne er mellem 25, 25 og 35. Vi har stykket det sammen på sådan en måde, at økonomisk øh, deler vi jo øh, de samlede udgifter. Øh, så det vil sige, at vi har, jo, vi har muligheden for at holde vores udgifter relativt lave. Og, øh, og det gør jo, at... Øh, at man også har mulighed for at bygge sin virksomhed op øh, stille og roligt. Øh, så, så det er jo ikke fordi, at vi kan jo ikke gå ud og øh, købe 200 hektar, selvom vi måske gerne ville, fordi vi godt kan se, at hvis det her virkelig skal batte øh, med de her nye dyrkningsmetoder, så er vi jo nødt til at skalere op. Men, men det, der er også, altså det, jeg synes, der er spændende ved de regenerative metoder, det er, at de er skalerbare. Så selvom vi har et relativt lille areal nu, så de erfaringer, vi gør os, og de resultater, vi får, de er mulige at skalere op. Sandras ambition rækker ud over hendes egen tid og ud over dette sted. For at få den regenerative mission til at vokse, er hun også gået i gang med at iværksætte en jordbrugsuddannelse for at animere en ny generation af unge, ambitiøse jordbrugere. En, gruppe, en arbejdsgruppe, vi har i den her forening, Regenerativ Jordbrug, der er ved at lave øh, hele sådan øh, sæt altså opet til en piratuddannelse inden for Regenerativ Jordbrug. Ej, fint. Æ, og og det, det har vi siddet og skrevet lidt øh, frem og tilbage om i dag, fordi vi skal snart til at have det ud i verden. Nu siger jeg det her. Men mm -hmm. øh, det, øh, vi havde egentlig først tænkt, at det skulle være et øh, specifikt sted, og jeg brugte hele sidste sommer på at prøve at finde investor til at købe en gård, som vi kunne, hvor vi kunne lave skolen. Men øh, til sidst, så, så kunne jeg bare godt se, at det var alt for mange penge. Øh, og... Øh, og bruge på det. Så, så vi har egentlig lavet en model, hvor, som er decentral. Hvad betyder det? Det betyder, at, at oplæringen foregår ude på gårdene, og undervisningen foregår i forsamlingshuset på højskolen i laden, hvor vi nu kan finde lyd. Og så håber vi, at vi kan få fat i den unge generation, der har lyst til at være med til at ændre på Landbruget, så det bliver et jordbrug. Et frugtbart jordbrug, øhm, og som tør springe ud i det. Så der, hvor lang er sådan en uddannelse så? Skolegangen er et år, og så er og to er sådan et år, hvor man har mulighed for at blive på den gård, man har været i lære på, og øh, få en, et ansvarsområde og blive en del af produktionen på lige fod. Og så er der så år tre, hvor man har mulighed for at være i øh, en følgeordning, hvor man kan starte sin egen virksomhed op, men øh, på noget jord et sted, hvor al infrastrukturen er til stede. Så det er den, der er kun ligesom en kun en måde at komme ind i det på og det er tre år. Det er jo meget forskelligt, hvordan folk er i deres iværksætter Om de er helt klar efter et år, eller om de har brug for at blive fuldt helt til dørs. Altså, det kan jeg i hvert fald oplevet, at det er en kæmpe udfordring for rigtig mange at starte deres egen virksomhed. Og det kan godt være, at man så ikke skal gøre det, når man bare lige har gået og i jorden et år. Kan man læse det? Er du et sted, hvor du kan dele det, så man må kigge på det? Ja, du må nok måske godt kigge på det, men jeg sender det ikke ud i verden endnu. Men vi er en, en, en rigtig god arbejdsgruppe med nogle, både praktikere og, og folk, der er dygtige til at organisere. Det er ja, spændende. Jeg har taget et brød og lidt ost med. Mega god kombination af ost og brød. Tak for det. Det var så lidt. Ja. Så sådan der som hedder at det hedder um, eftermiddag. Så det der drev jer, jeg ligesom til alle de mulige veje man kunne være gået i sit liv. At tage hævet. For mig så handler det om at kunne, øh, at kunne bidrage til noget jeg synes er øh, en, en, til en situation, der synes er helt forrygt. Og det er ikke for at pege fingre af, at nogen gør noget forkert, men jeg synes netop, at vi skylder børnebørnene og børnene, at øh, den jord, vi øh, lever af, og det gør vi alle sammen, fordi vi alle sammen øh, spiser maden af den, fra den, øh, at, øh, at, den øh, at vi passer så godt på den som overhovedet muligt, og at vi forstår, altså jeg synes, det er det der, så der er så altså vigtigt, at vi forstår, hvad det er for konsekvenser, vores handlinger har. Altså, vi har dyrket jorden i så mange og 10 år, ti 100 år, år, tusinder. Og vi har sikkert været, måske været klogere på den før. Men, men vi, skylder, vi skylder jorden at, at vide bedre. Men det, virker, så det, det handler i nogen grad om at tage et ansvar i verden. Ja. Yeah. også være en eller anden umiddelbar tilfredshed. Vil at være her og ikke være inde på Østerbro? eller. Ja, altså, jeg har boet 10 år i København, og jeg, jeg vil. Altså, jeg savner det ikke. Det er også hårdt nogle gange, så tænker jeg, at jeg holder min ryg. Øh, eller hvad det nu kan være. Men, men det er også der, hvor at, at vi i hvert fald snakker meget om, at det er jo ikke fordi, vi skal gentage de fejl, man gjorde inden traktoren kom, så den. Øh, Teknologi, vi også ser blomstre frem, robotteknologi og sådan noget, den er, jo, den er vi jo også åbne over for at bruge, for vi skal jo heller ikke være dumme. Hvad med økonomi? Hvad med penge? Hvad med løn? Til dig? Øhm, når ikke altså, du får børn? Altså, vi er jo, som sagt, så er vi jo stadig, jeg vil stadig sige, at vi er opstartsfasen. Det her, det er jo ikke en uh, IT-komet, uh, som genererer milliarder fra uh, første år. Det, det tager tid, og øh, det tager tid at øh, igen opbygge jorden, det tager tid at forstå, øh, hvordan vi gør det rigtigt, og hvordan vi gør det mest effektivt, og det tager tid at opbygge sin kundekreds, og øh, der er også en masse ting, vi er nødt til at gøre om. Øh, så altså, det er ligesom et puslespil. Øh, jeg vil sige, nu er jeg jo så øh, fuldtid i, i gartneriet eller i grøntsagsproduktionen, og... Det kan jeg godt leve af. Det er jo ikke, hvis jeg skulle have fortsat som akademiker, så kunne jeg, så den, den årsløn, jeg får på grøntsagerne, kunne jeg måske have været heldig at tjene på en måned. Det skal jeg ikke, altså det, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige, men, og det er jo heller ikke fordi, at det nødvendigvis, det er jo ikke noget, jeg ønsker, at det skal blive ved sådan, men, men jeg er villig til at acceptere, at, at sådan er det at starte op, og så længe jeg kan, betalt mine regninger, og øh, altså, heldigvis har vi jo også sat os i en situation, hvor vi har nogle lave omkostninger, og det tror jeg er bare rigtig vigtigt for, at, at, øh, at det er muligt at tage de valg og muligt at lære på den her måde. Og så er jeg vil bare sindssygt stolt over, at altså, det er jo simpelthen et pionerarbejde på hele klodens vegne, I er gang i og så selvom man, altså, det må også være en kæmpe glæde, tænker jeg bare, at op med den følelse. Ja, altså jeg vil sige, at vi forholder os ret ydmygt til det. Jeg vil ikke tage så store ord i min mund. Men jeg vil da håbe, at vi når, vi når til et punkt, hvor vi kan sige, at nu er vi ved at have fat i, hvad det er, det drejer sig om. Og for eksempel det eksperiment derude, at, at det kan jo godt være, at jeg dyrker færre grøntsager mellem de æbletræer, end jeg kunne have gjort ude på marken. Men som samlet dyrkningssystem, fordi jeg også høster et ton æbler derudefra altså, så er regnstykke lige pludselig noget andet, og så giver det måske alligevel mening. til sagt, når vi dyrker de her intensivsystemer, især når, øh, når det kommer til grøntsagerne, så er det en langt mere arbejdstung indsats, øh, mandskabsmæssigt, men du kan jo øh, pumpe så meget mange flere øh, afgrøder ud, og det er jo mad til mennesker, det er jo ikke mad til dyr. Og mm -hmm. på, på meget æm, lidt plads. Ja, yeah. Så, så hvad du normalt kunne, og det er en dår, du kan ikke sammenligne de to ting, men, men hvis du dyrker en hektar med korn, kan du måske få 5.000 øh, ud af, af den hektar. Øh, og herude på en hektar med grøntsager, kan du tjene op mod en million på en hektar. Der er så også flere mennesker involveret i det, mm. men det er alligevel en helt anden, et helt andet øh, udbytte, både økonomisk, men også øh, øh, madmæssigt. Kan du forestille dig, at I bliver brugen her? Det bliver rigtig gamle. Når man først ligesom er gået i gang med jorden, så er der også, det lyder lidt sygt at sige, at der er en forbindelse, men man bliver ligesom, det er jo, det er jo min marker. Ja, det, det er det er Det er min kollega. <laughs> Og det, det samarbejde, det, det er jo også, det, det værtsætter man jo også i høj grad. Jeg ved, du har masser af æblemos, men nu kan du smage. Det ja, var det dejligt. Altid tak, æblemost. Tusind tak. Smukke et også. Det er den gamle, vi fik lov at få. Ja, og den er den fin. Sandra, dejligt at møde dig. I lige måde. Tak for nu. Det tak for i dag. Heller <laughs> med det hele. Det har været bevægende at opleve den omsorg, som Sandra udviser for dyrene, planterne. ja I det hele taget selve jorden på farenløse. At hun, øh, at hun stiller så beskidende krav til tilværelsen og er apparat til arbejde så hårdt i et helt ukendt terræn, i håbet om at kunne finde løsningerne på en af vores civilisations allerstørste udfordringer. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen, og jeg hedder Claus Meier.